وَمِنْ لِلْفَلَاحِ هِيَ لَشَهْدُ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَشَهْدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ Wabatha minhuma rijana kathira wa nisa'a Wattakum Allah aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna Allah kana alaihi qiba Ya ayuhaladhi na'amanu attakum Allah waqulu Qawlan sadida Yuslih akum a'ma lakum wa yagfir lakum dunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشرر الامور محدثاتها فكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد Ayuhlah ikhwatu fillah rahiman wa rahimakumullah taala jami'an alhamdulillah wa syukurillah jalla wa ala <tuh> senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya sebagaimana sabda nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam salah satu hadis yang sahih Yang merupakan doa dari hadkar as-sobah wal-masa' Iaitu pada saat kita berada di waktu pagi Demikian pula pada saat kita berada di waktu petang <tuh> Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ma asbahabi binikmatin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu Itu di waktu pagi, jika di waktu sore maka kita mengucapkan Allahumma ma amsabi min nikmatin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu Ya Allah Ma asbahabi bin ni'matin aku masuk di waktu subuh di waktu pagi tidak ada satupun nikmat melainkan nikmat itu darimu ya Allah ataukah nikmat itu salah satu melalui makhlukmu ya Allah Allahumma ama asbah bi habibin ni'matin Au bi ahadin min khalqik Faminka wahdaka la syarikalak Semua itu Berasal darimu ya Allah Ya'ni nikmat-nikmat tersebut Maka tidak ada syarikat Bagi dirimu ya Allah Ya'ni Di dalam mewujudkan Mengaplikasikan Kesyukuran kita terhadap Allah taala dari segala nikmat yang Allah berikan, yang Allah curahkan kepada kita semua adalah dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wahdakalasyarikalak falakalhamdu walakal syukr. Tidak ada syarikat bagimu ya Allah dan hanya kepadamu segala puji-pujian dan syukur yakni yang setinggi-tingginya. Maka senantiasa Kita selalu memuji Allah Ta'ala Membasahi lisan kita dengan Puji-pujian Kepadanya Jalla wa'ala Dengan segala Sifat kesempurnaan yang ada Pada diri Allah Jalla wa'ala Dan Demikian pula kita senantiasa Bersyukur Dengan segala Kenikmatan yang Allah Ta'ala curahkan Kepada kita semua kenikmatan yang tertinggi adalah nikmatul Islam wal iman demikian pula nikmat yang banyak dilalaikan oleh umat manusia adalah nikmatul sihhat wal faroq nikmat kesehatan dan waktu luang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nikmatani maghbunun maghbunun fiha katsirun nas dua nikmat yang Kebanyakan manusia tertipu daya di dalamnya yaitu nikmat dalam memanfaatkan kesehatan dan waktu luang. Maka alhamdulillah nikmat yang tidak terhingga yang tidak terhitung. Yang Allah Subhanahu wa taala terus curahkan dan limpahkan kepada kita semua. Nikmat Islam wal iman, nikmat kesehatan, waktu luang. Kesempatan, nikmat, kekayaan, nikmat harta, nikmat fasilitas dan berbagai nikmat-nikmat yang kita tidak dapat menghitungnya. Maka Allah Taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Al Karim, "Wa inta'udun niat Allahilah tuhsuha". Jika kalian tidak menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan itulah kenyataan yang kita rasakan dan kita jalani dalam kehidupan dunia kita ini barakallahu fikum dan hingga kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu suatu hal yang pasti yang kita saksikan dan telah dirasakan oleh umat manusia yang telah mendahului kita dan khususnya kepada umat Islam yang mereka sedang berada di alam kuburnya yang mereka sedang mempertanggungjawabkan segala amalan-amalannya di dunia segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya semua akan dipertanggungjawabkan oleh setiap hamba di alam kuburnya barakallahu fikum dan terlebih-lebih di umul kiamah setelah terjadinya hari kiamat di dunia ini yakni pertanggungjawaban di hari akhirat klub. imma al-jannah wa imma al -nar. hanya ada dua pilihan apakah surga Allah subhanahu wa ta'ala ataukah neraka dan surga Allah u'iddat lil-muttaqin dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya dan neraka u'iddat lil-kafirin dijanjikan untuk orang-orang kafirin, untuk orang-orang yang fasikin, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melalaikan agamanya, melalaikan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, masyarul ma muslimin, nikmat Allah begitu besar dan begitu banyak. Dan semua itu bersumber dari Allah taala yang wajib kita syukuri dan haram untuk kita kufuri. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Tidak ada satu bentuk nikmat pun yang ada pada diri kalian melainkan itu bersumber dari Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum min 'adzabil asyidid." Jika kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan nikmat itu. Allah Taala akan menambahkan kebahagiaan itu. Namun jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Taala, maka ketahuilah inna adabi lashedid. Sesungguhnya adabku amatlah pedih kata Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu. Allah ta'ala perintahkan kita untuk bersyukur kepadanya wala bersyukurlah hanya kepada aku dan jangan kalian kufur kepada aku kata Allah subhanahu wa ta'ala oleh kerana itu ikhwanifiddin ma'asyir muslimin rahimani wa rahimakum senantiasa kita mengingatkan kepada khususnya saya pribadi dan kepada kita semua dan kepada seluruh kaum muslimin dan seluruh umat manusia untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa ala dan ketahuilah wahai kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita semua senantiasa berada di dalam bimbingan Allah taala bahwa Dua pilihan yang telah kita sebutkan tadi, surga atau neraka. Pilihan surga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan pilihan neraka bagi orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita semua dan kepada seluruh manusia. I'lamu <tuh> أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاقر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيت أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرة ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وردوان وما الحياة الدنيا إلا متع الغرور Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semua ya lamu ketahuilah kalian semua wahai umat manusia annamal hayatud dunyalahibun walahwun bahwa kehidupan di dunia kalian ini adalah kehidupan yang merupakan senda gurau dan permainan yang menipu kehidupan dunia ini kata Allah taala lahun walaibun Iaitu permainan senda Buro yang menipu. Watafah Qurun dan juga kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang di mana manusia berbangga-bangga di dalamnya. Watakah fil amwal wal awlad dan mereka saling memperbanyak harta dan anak-anak keturunan. Ibaratnya kata Allah Taala. Kama sali waifin A'jabal kuffar nabatuh seperti hujan yang Allah turunkan yang kemudian hujan itu menimpa bumi ini dan bumi ini menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau-hijauan yang menakjubkan orang-orang kafir yang menipu orang-orang kafir a'jabal kuffar nabatuh tumbuh-tumbuhannya hijau-hijauannya menipu orang-orang kafir kemudian tumbuh-tumbuhan hijau-hijauan tersebut seketika itu berubah menjadi kuning seperti yang kita saksikan dalam kehidupan dunia kita ini ketika suatu tumbuhan tanaman baru tumbuh pada awalnya segar bugar hijau-kehijauan Sedap dipandang mata Dan Menyenangkan Orang-orang yang melihatnya Dan memandangnya Kemudian Berlalu waktu demi waktu Dia Sedikit demi sedikit Berubah Warna Menjadi kuning-menguning Dan sampai Layu Melemah dari kesegarannya. Tsumma yahiju musfarra fayakunu hutama. Kemudian setelah itu berubah menjadi hutama, yaitu menjadi hitam. Yakni tanaman itu hancur dan mati. Demikian Allah taala memisalkan memberi perumpamaan terhadap kehidupan dunia seperti tanaman yang tumbuh segar bugar Sedap dipandang mata Kemudian berlalunya waktu tidak terasa Dia berubah dan melemah Berubah warna menjadi kuning Sampai menjadi hitam ke hitam hitam Itulah kehidupan dunia kata Allah Wafil akhirah Adapun tentang kehidupan akhirat Atau di dalam kehidupan akhirat Di umur qiyamah kelak yang merupakan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya hanya ada dua pilihan kata Allah Ta'ala وَفِي akhirati عَذَابٌ شَدِيدَ pilihan azab yang dahsyat yaitu api neraka Allah bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan lebih mementingkan kehidupan dunia yang menipu dan merupakan permainan Barakalofikum dia lebih memilih itu dan melalaikan akhiratnya meninggalkan salat meninggalkan ibadah meninggalkan zakah meninggalkan puasa haji meninggalkan syariat-syariat Allah hukum-hukum Allah taala yang halal diharamkan dan yang haram dihalalkan dan seterusnya maka bagi mereka azab yang pedih kata Allah wa fil akhirati adzabun syadid Pilihan yang kedua, Wa magfiratuminaullahi waradzuan, pengampunan dari Allah Taala dan keriduan dari Allah Subhanahu Wa Taala yakni surga Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjalani kehidupan dunia ini tidak lebih sebagai tempat persinggahan yang sementara yang dia butuh bekal untuk menopang kehidupannya, untuk menopang ibadahnya. Ketakwaannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia mencari nafkah, Dia mencari rezeki dari Allah Dengan cara yang halal Karena Itu adalah sebagai bentuk pujian Dan syukur kepadanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jalla ala Sehingga dia tidak menempuh segala cara yang Diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka bagi mereka Pengampunan dan keredhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala wa mabghitu firthun kemudian di akhir ayat Allah tekankan apa yang Allah sebutkan di awalnya wamal dunya illa mataul ghurur tidaklah kehidupan dunia itu melainkan senda gurau yang menipu ma'asyiral muslimin rahimani warahimakumullah maka kelak mayoritas manusia di hari kiamat nanti mayoritas kebanyakan mereka akan menyesal dan meminta kepada Allah ta'ala untuk dikembalikan kepada kehidupan dunia kembali Untuk kemudian dia bertobat dan memperbaharui amalan-amalannya namun itu sudah terlambat Itu tidak bermanfaat kata Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang Allah beritakan dan ceritakan Tentang orang-orang kafirin Orang-orang yang durhaka Kepada Allah Ta'ala Setelah mereka dimasukkan ke dalam api neraka Mereka menjerit Berteriak sekeras-kerasnya Memanggil Allah Ta'ala Wahum yastarikhuna fiha rabbana Akhrijna na'mal salihan غير الذي كنا نعمل قال الا ولم نوامركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاكم النذير فذوقوا فمال للظالمين من نصير ketika mereka berteriak seras-kerasnya di dalam api neraka mereka memanggil Allah Robbana wa hi kami akhrijna na'mal na solihan keluarkan kami Allah dari api neraka ini Na'mal solehan kami akan beramal dengan amalan soleh Terlambat barakalofikum Penyesalan yang tidak bermanfaat Penyesalan yang tidak berarti Karena itu bukan lagi kehidupan dunia Akan tetapi itu sudah kehidupan akhirah Kehidupan yang merupakan darul jaza'ah Negeri pembalasan Bukan lagi negeri ujian Sebagaimana di dunia ini Yang disebut dengan darul ikhtibar Atau darul imtihan Negeri ujian Akan tetapi negeri akhirat Adalah negeri al-jazah Hanya menerima balasan imma al-jannah wa imma al-nar Baik itu dengan surga Atau dengan siksa napi neraka Maka ketika mereka Meminta kepada Allah Dan mengungkapkan ungkapan penyesalan maka Allah taala membalas ungkapan tersebut awalam nu'mirkum mayatadzakkaru fihi man tadzakkar bukankah kami dulu memanjangkan umur kalian bukankah kami dulu kata Allah memanjangkan umurmu awalam nu'mirkum mayatadzakkaru man tadzakkar maka mengambillah Peringatan bagi orang-orang yang Mengambilnya Dan kufur dan Menyesallah orang-orang yang mengabaikannya Dan telah kami datangkan Pada kalian an Para da'i yang memberi peringatan Yakni para nabi dan rasul Dan orang-orang yang mengikuti Para nabi dan rasul daripada duat Ilallah da'i-da'i yang mengajak Kepada jalan Allah yang hak bukan dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Sekali lagi, annadhir yang dimaksud oleh Allah dalam ayat yang mulia ini, waj'akumun nadhir adalah para da'wah yang mengajak ke jalan Allah, ke jalan yang hak, yang benar. Bukan para da'wah yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah dari sahabat Utsayfa bin Yaman radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang cukup panjang jika waktu masih tersisa insyaallah kita akan sebutkan secara singkat barakallahu fikum yang dimaksud oleh Allah taala di dalam ayat yang mulia ini wajaakumunnadhir dan telah datang kepada kalian yang memberi peringatan para dai Yaitu dai ilahuloh, dai yang benar yang mengajak kepada jalan yang hak di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, yaitu para pendahulu-pendahulu soleh, salafus soleh dari kalangan para sahabat khususnya. Setelah itu para tabi'in dan tabi' tabi'in yang mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah di puji oleh Allah sendiri di dalam uh, suratul an nisa yang menafsirkan suratul fatihah ihdinash shiratal mustaqim yang insyaallah kita akan sebutkan pula jika waktu masih tersisa qabla salatul isya qoblal adzan baik majelis muslimin rahimani wa rahimakumullah Allah taala mengatakan waja'akumun nadir dan telah datang kepada kalian pemberi Peringatan para da'i Di jalan Allah Ta'ala Maka tidak ada udhur bagi kalian Tidak ada udhur dan tidak ada alasan Untuk diringankan Untuk kemudian Dikabulkan permintaannya Tidak akan mungkin Barakallahu fikum Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain Rusulan Mubashirina wa mundhirin Lialla yakuna Linnasi alallahi hujjatun Ba'dar rusul Allah ta'ala telah mengutus para rasul-rasul Para pemberi peringatan Yang memberi berita gembira dengan syurga Janji Allah Perjumpaan Keredaan Allah kepada Allah ta'ala Dan memberi peringatan dari siksaan api neraka Dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala Mubasyirina wa mundirin Apa tujuan Diutusnya para rasul dan para pemberi peringatan Para da'i ila Allah Tujuannya kata Allah Taala Li Allayakun Alim Nasi Allai Hujatum Baadar Rasul, agar tidak ada lagi bagi manusia alasan hujah, udur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di kiamat Setelah diutusnya para Rasul. Nah maka Allah Taala membalas dengan balasan yang muhinah, yang sangat menghinakan. Dan sangat Merendahkan Mereka ahlun nar tersebut Dengan firmannya Fadhuku Fama liudhalimina minnasir Maka rasakanlah Siksaan yang dahsyat itu Maka tidak akan ada penolong Bagi orang-orang yang dalim Sedikitpun Nah, tidak ada penolong Bagi orang-orang yang dalim Sedikitpun Di dalam ayat ini Barakallahu fikum Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita semua kepada umat manusia bahawa ketika Allah Taala menyiksa hambanya dengan siksaan api neraka di hari kiamat kelak di hari akhirat maka itu berdasarkan karena sebab kedoliman dari kita semua. Bukan Kedoliman Allah Kerana Allah Ta'ala tidak pernah Zolim Kerana Allah Ta'ala tidak pernah Zolim terhadap hamba-hambanya Tetapi sebaliknya Allah Ta'ala Maha adil Oleh karena itu Allah berfirman Wala yadlimu rabbuka ahadan Allah Ta'ala Rabbmu tidak pernah Mendolimi seorang pun Dari hamba-hambanya Maka Manusia mengakui kedolimannya Sehingga Mereka pantas mendapatkan siksaan tersebut Dan Hal itu Dijelaskan Diterangkan oleh Allah Ta'ala Di dalam ayat yang lain Atau dalam Surah Sahabat Arab, <tuh> Terkait dengan kaum kafirin yang disiksa di dalam api neraka. Mereka mengatakan, "Kalau kunna naqil, ma kunna min ashabis sa'ir." Apa ayat pertamanya? Naam. Seandainya kami berakal, maka kami tidaklah menjadi penduduk neraka Sa'ir ini. Naam, ini ucapan orang-orang kafir sedang berada dalam siksaan api neraka Sa'ir. Sehingga mereka mengingkarakan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan kedzoliman mereka sendiri. 6. Nah, seandainya kami berakal, laukun dana kilu makun daminak sair. Seandainya kami dulu di dunia termasuk orang yang berakal, maka kami tidak akan masuk ke dalam neraka sair ini. Sehingga para ulama menjelaskan bahawa ayat tersebut dan ayat-ayat yang lainnya menerangkan bahwa umat manusia di hari kiamat kelak, walaupun itu kafir yang disiksa dalam api neraka, mereka mengakui bahwa itu kedoliman mereka sendiri dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala bahawa itu keadilan Allah subhanahu wa ta'ala barakala fikir Allah ta'ala tidak akan mendolimi sedikitpun dari hamba-hambanya oleh karena itu para ulama mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan hamba-hambanya ke dalam syurganya dengan rahmat dan fadl dengan rahmat dan keutamaan dari Allah ta'ala dan Allah memasukkan hamba-hambanya ke dalam api neraka dengan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala bi adlihi. sehingga Allah taala terhadap hamba-Nya berkisar antara al-fadl wal adl. Yaitu di antara keutamaan dan rahmat Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Nabi kita saw menjelaskan dalam salah satu hadis yang sahih kata beliau saw, "Mamingkum min ahadin yadulul jannah tabi amalihi". Tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk ke dalam surga dengan amalannya semata-mata akan tetapi ketika itu sahabat bertanya wala anta ya Rasulullah tidak pula engkau ya Rasulullah maka Rasulullah menjawab wala ana Illa an minhu wa fadl. kecuali karena sebab Allah Ta'ala mengenugerahkan kepadaku keutamaan dan rahmatnya sehingga aku masuk ke dalam surga kita semua Masuk ke dalam syurga Adalah karena yang pertama Sifat al-fadl Keutamaan Dari Allah Ta'ala Yang Allah berikan kepada hamba-hambanya Yang Allah kehendaki Demikian pula sifat rahmah dari Allah Ta'ala Dan ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi Terkait dengan Siksaan ahlun nar Di dalam api neraka Tidaklah di mereka disiksa oleh Allah Melainkan dengan sifat keadilan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah Demikian barakalafikum uh, Manusia Di Yaumul kiamah kelak Di hari kiamat kelak Pasti mereka Semua akan menyesal Nah dan ingin untuk Minta dikembalikan dalam kehidupan dunia Bahkan barakalofikum Sebelum diumul kiamat Semasa di alam barzah Di alam kubur Penyesalan itu Sudah ada Dan mereka minta Untuk dikembalikan dalam kehidupan dunia ini Namun itu bukan tempatnya dan bukan waktunya Nah Sekali lagi itu bukan tempat dan bukan waktunya lagi Sehingga Penyesalan yang tidak ber berarti penyesalan yang tidak bermanfaat. <tuh> Rasulullah beritakan dalam hadis yang panjang bar kalau bikum hadis Bara Ibnu Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan disahihkan oleh para ulama yang menceritakan tentang proses kematian seorang hamba setiap manusia dalam kehidupan ini. Naam Ketika Dia adalah orang yang Ahlul dunia Orang yang Merupakan anak-anaknya dunia ini Dan bukan anak-anak akhirat Dari kaum kafirin atau fasqin Orang-orang yang durhaka kepada Allah Fajirin Mereka Akan Mengalami Ketersiksaan Semenjak Malaikatur ar-roh Mala'al malakul maut Mencabut roh mereka Itu sangat dahsyat Barakalufikum Rasulullah mengumpamakannya seperti Benda gergaji bergerigi Yang ditanam di dalam kapas Lalu ditarik dengan sekeras-kerasnya Maka itu Menarik roh Rohnya orang-orang yang jahat Dari kalangan kafirin Naam ataupun dari kalangan orang-orang uh, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka roh mereka ditarik seperti air minum yang ditumpahkan dari gelasnya. Naam, itu perumpamaan yang diberitakan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam hingga sampai setelah itu rohnya diantarkan oleh para malaikat Setelah mereka merebut roh itu dari tangan malakul maut. Diantarkan para malaikat yang jumlahnya tidak terhitung. Diantarkan ke langit. Dan pintu langit tertutup dan tidak dibuka. Lalu roh itu dilemparkan dari langit. Pertama ke alam kuburnya dengan terhina. Adapun roh mukmin yang bertakwa kepada Allah, roh itu diantarkan dengan terhormat sampai di alam kuburnya. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah, alam kuburnya gelap dan sempit. Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka alam kuburnya terang dan luas seluas mata memandang seluas mata memandang kemudian orang-orang yang durhaka akan diutus kepadanya makhluk yang seram wajah tampannya busuk baunya dan itulah amalan tolehnya amalan buruknya yang akan menyiksanya di alam kuburnya adapun orang saleh yang bertakwa kepada Allah diutus makhluk yang tampan wajahnya Putih pakaiannya harum baunya itulah amalan solehnya yang menemaninya di alam kuburnya terus menerus sampai hari kiamat sehingga <coughs> di akhir hadis Rasulullah memberitakan bahwa orang yang toleh ini tadi yang jahat ini tadi berdoa meminta kepada Allah Allahumma Ajil ajil, Allahumma ajil ajil bil Hamza dengan Hamza, ya Allah tunda tunda. Nam, karena mereka diperlihatkan tempat duduknya di api neraka kelak, sehingga mereka mengetahui bahawa Siksa api neraka itu tidak bisa dibandingkan dengan siksaan yang sedang dia alami di alam kuburnya, sehingga dia berdoa untuk ditunda ditunda hari kiamat. Kerana dia tidak ingin berpindah kepada azab Yang lebih dahsyat Yang tidak bisa dibandingkan dengan azab yang sedang dialami Ada pun orang soleh Sebaliknya dia berdoa Ajil, ajil ya Rab Wahai Rabku, wahai Rab Segerakan, segerakan Ia ini segerakan hari kiamat Karena Allah telah membentangkan Dan memperlihatkan di alam kuburnya Tempatnya di surga di umur kiamat Iaitu mereka menyaksikan nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat yang sedang dialami di alam kuburnya Sehingga dia meminta untuk disegerakan hari kiamat Agar mereka berpindah ke alam syurga Barakallahu fikum Demikian Rasulullah SAW Memberitakan kepada kita semua Maka jadilah kita Seperti apa yang disebutkan oleh Sahabat Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu ta'ala anhu Kunu min abna'il akhirah Allah takhunu min abnait dunia, jadilah kalian wahai ummatul Islam, wahai manusia menjadi pengekor, pengikut, pengikutnya negeri akhirat dan jangan kami kalian menjadi pengikut-pengikutnya kehidupan atau ahlul dunia orang-orang yang mengekor dengan dunia ini dan melalaikan akhiratnya. Wallahu taala ala mu besawab barakalafikum. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Insyaallah taala kita lanjutkan. Majlis kita dengan membacakan Kitab yang telah kita Bacakan sebagaimana biasanya Dari Akidatul Islamiyah -Sahihah, oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zain Hafizah Rahimah Allah Ta'ala Naam dan ini sebagai Mukaddimah Insya Allah Semoga bermanfaat bagi kita semua Saya ucapkan Akhirul kalam Subhanakallahumma bihamdi Syedwa la ilaha ila anta Astaghfiru kawatu hu ilaih Akhirul da'wanan Alhamdulillahirrabbilalamin